Mjambo ndugu wa askilizaji mnaendelea kutega skii red Sanganyre kiwatangazia kutoka jijini bujumbura karibuni kwenye taarifa hii habari na kwanza muhttasari wa habari zenyewe. Mpango wa kurejesha wakimbizi kwa hiali yao kutoka nchini Tanzania utanzishwa rasmi wiki jautarekuminatisa mweziu wa april. Tutamtega sikio Teransi Nairaja msemaji wa wizara ya mambo ya ndani amba etatujulisha mengi katika taarifa hii ya habari. Balozi wa ufarme wa holanzi nchini burundi aliendesha ziara jijini bujumbura na mkua ni rumonge kwa lengo la kuchunguza maendeleo ya mpango wa afya ya uzazi maeneo hayo. Na mkoa ngozi watu saba ndio walifariki na zaidi ya nyumba 300 kubomoka hivyo kusababisha watu zaidi ya 2500 kutokuwa na mahali pa kulala kwa sababu ya mvua ya, mvu ya, ya mawe na naupepeo mwingi ilionyesha mnamo wiki mbili mkoa ni kwa mengi zaidi ambatanana na midgenionzima fundi mitambo ni elika dogo Sikiliza habari moto moto kupitia radio Sanganiro Kamera nyingine tena karibuni ndugu asikilizaji kwanza tuelekee kwa mkoa Rumonge ambapo baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa wanaofanya shughuli zao mkoa na tarafani Rumonge wanalao mkwamba baadhi ya wakuu wilaya huweka watu gerezani ili kujipatia pesa ingawa idara ya polisi na ofisi na ofisi ya muendeshaji mashtaki Rumonge wanasema kwamba mwenendo huo unakiuka sheria Mkuu wa tarafa ya rumonge anasema kwamba mkuu wa wilaya naweza kumfunga mtu hadi saa 48 ni ripoti ya Jean Pierre Misa Go mtafsiri ni Plaside ni Umungere. Aina ya gereza hizo haramu ulipoti katika maeneo ya minago pamoja na kizuka kama anavyo simulia vyanendu wa mahoro anaye wakilisha chamara tarafa ni rumonge kwa mjibu wake baadhi ya wanachama hicho walishapitishwa katika magereza hayo na kuachiliwa baada ya kutoa franga kadhaa ambazo anaona kwamba ni aina ya ruswa katika mkutano na viongozi wa vyama mbalimbali mkoa Rumonge kiongozi wa chama hicho lanake alisisitiza ili gereza hizo zipate kufungwa katakata kwa mjibu wa Celestini Tanga kiongozi wa tarafa ya Rumonge viongozi wa maeneo kama hayo wanaweza kuzuia watu kwa muda usiozidi masaa albanena nane kabla ya kufikisha mbele ya mahakama polisi pamoja na mahakama mkoani Ruonge kwa habari hizo huto wa maelezo tofauti kwa mjibu wao viongozi kama hao hawana uwezo wa kuziwiia mtumi wa yoyote bali kaziwa wanayo ni ya kufikisha mbele ya mahakama watu hao ambayo inaweza kuchukua uamuzi wa kuingiza jela A baada ya uchunguzi wa kina Elia rusoya kiongozi wa kitongoji cha Minago akiwa ni mmoja wa viongozi ambao wanatuhumiwa anatupilia mbali tuhuma hizo na kueleza kuwa anamiliki chumba moja ambacho hupitishwa watu ambao wanasimamishwa usiku kabla ya kuwafikisha mbele ya mahakama mjini Rumonge asubuhi Shukrani kwako Presidenti Mungere kwa habari hizo na sasa tuelekee mkoa ni Ngozi ambapo watu saba ndi walifariki na zaidi ya nyumba 300 kubomoka hivyo kusababisha watu zaidi ya 2500 kutokuwa na mahali pa kwa sababu ya mvua ya mawe na mpepo mwilinganisha mnamo wiki mbili mkoa huo alifahamishwa baada ya mkutano uliyofanywa na wanaohusika na kupambana na maafa mkoa Ngozi wote hao walikubaliana juu ya ukara ya uharakishaji wa misaada ya kibinadamu na kuomba ya kati kwa roho yoyote ya upendo Mpango wa kurejesha wakimbizi kwa hiali yao kutoka inchi ya Tanzania utanzishwa rasmi wiki jayotare kuminatia na tisa mwezi huu april. Mbuana Teransi Nairaja na watuliza mioyo wakimbizi hao kwamba serikali ya Burundi ilijipanga vilivyo kwa kuwapatia misahada tofauti. Tumsikilize terence Nairaja ni msemaju wa wizara ya mambo Yandani ya ndani ya kiojiwa na mwenzetu Jamariviane Ngendakumana. Kwa hivyo mkatapa kisaini, government ya Burundi ya Tanzania na UNCR, tunukua turizungumuza kama tutaanza kwarejesha jumbani, kwa wenda mba wanafika erfu mbili kwa wiki moja. Lakini haikuwezekana kwa hiyo tarehe kwa juu kulikuwa masuala maganda yalitokea. Na hii kurejea nbari kwa wale wa kanisa la Elizabeth, kwa wapokea na tulikuwa na mheshimiwa wa UNCR. alikuwa hapo Burundi atarudi hapa leo mbali. Ndio maana tulibadilisha hiyo tarehe ya kuanza kwa nbari warundi Burundi wenzangu tutaandaa tarehe 19 mwezi wa 4. Mna vipi kwa kupokea wakimizi hao? Serikali ya Burundi isha jitarisha tangia kangea mwaka 2015 na, na jua rais wetu Kuziza alishewambia warundi wa hach manyumba na mashamba ya wenzetu wa kutoka buruni na nyumba zao zikupare, mashamba yao yako pale amna wasiwasi na kama wanarudia nyumbani tunawapeleka kwa nyumba ndogo bila wasiwasi wasi, ndio mara na zaidi ya hivyo kuna UNHCR na paketi ya chakula za mitatu na serikali tena inawasaidia hata kama kuna mkimbiza mbye nyumba yake haiko vizuri tunamsaidia tu kuijenga vizuri bila wasiwasi serikali ya Tanzania waliwaeleza idadi ya wakimbizi ambao walizorodesha kwa hiari ili warudie nchini ili chatuambie mwezi wanani na saba kwa 2017 kulikuwa kunajiandikisha walondizi zaidi ya ine. lakini kwa tangia haya kuna elfu zaidi ya 1200 walisharudi hivi hatuwezi kusema kwa kweli kabisa ni wangapi lakini ni wengi sana ambao wanataka kurejea nyumbani Kusu wanafunzi ambao walikuwa kisoma na wale ambao walikuwa na kazi ndani ya serikali je wao tatizo lao liko vipi swali so, la kwanza ni nao wa, wanafunzi ambao walitoka masomo na kuenda kambini kama wanarudi wanapaswa kurejea somo yao kwa juu kama rafika kuna roi inasema siriketa pasha kuwapokea na kuwaweka kwa yale shule yao kwa hawa wafanya kazi unajua kama unatoka kazini hawezi kuacha eh, kazi hivyo hivyo waneta wangine watomishi wanakuja kutumika lakini kama unajia nyambali kutoka Tanzania unapasha kumuandikia waziri waka mbao na natomika unahomba wakurudishie kazini wale wari, waleo kimbia gasia yazizo jitokeza mwaka rifumbiri kuminatano mchakatu na wahusu au ni wale wari, waleo kimbia nchi tangu zamani warundi wote ni wamoja murundi ni murundi wat pamoja na serikali kwa ajili watoto wa bundi. ni Bwan Terence Nairaja, msemaji wa Waziri wa Mambo ya Ndani ambaye alikizungumzia juu ya mpango wa kurejesha wakimbizi kwa hali yao kutoka nchini Tanzania ambao taanzishwa rasmi wiki ya tarehe na chakula kishicho wa madawa na mablanketi ni baada ya mchangamoto ambazo zinakabiliwa na wakimbizi wa Kongo kutoka kambi ya Musasa tarafani Kiremba katika mkoa wa Ngozi katika majaliana na wakimbizi wa Kongo alikutana nao kaskazini mwa Burundi Jumatano hii kwenye sehemu ya wizara yake katika kanda ya Maziwa Makuu kamishi na mkuu wa moja mataifa kwa wakimbizi Filippo Grandi ili kuwa mlamiko kwa malamiko yao yatawasilishwa kwa mashirika mbalimbali mbali, ili kuzingatia ufumbuzi wa kudumu hata hivyo alipendekeza wakimbizi hao wa Congo kutafutwa shughuli za kuzalisha mapato naona bado ripoti yenyewe haijafika hebu tarujia ripoti hii baadaye tupapata kidogo na tuendelee na taarifa hii sikiliza habari moto moto kupitia radio Isanganiro Nisa bana na dakika 28 na tarifa hii ya habari, watu wapatao, salasini, waminifu, wazebie, walikamatwa wajumata nohi, karibu na soko kula, musigati mkwani bubanza, afisa wa polisi, opesa Adam Yemanwe, nizigimana, kamishina wa polisi mkwani humo anaeleza kuwa washitakiwawalilishitakiwa wa, kuwa wanataka kuungana tena na kurudi Businde ni wakati ambapo watuhumiwa hawa wanajitetea kwa kusema kuwa walikuwa wakienda kusalimia marafiki zao wengine kusema kwamba walikuwa waelekea sokoni tuwakumbusha tu kwamba waminifu hao wazebia walikamat ambao walikamatwa ni miongoni ya waliorudishwa manyumbani kwao. Eh hivi karibuni kutoka uhamisho ni nchini Rwanda. Kuchunguza maendeleo ya mpango ya afya ya uzazi ni lengo la ziara ilioendeshwa na baruzi wa Ufalme wa Ulandzi nchini Burundi ilikuwa ni Jumatano hii katika mji wa Bujumbura na tatafani muhuta katika mkoa wa Rumonge ambapo alitembelea kituo cha afya, familia, shule na mashirika ya NGO ya kiserikali Balozi uh, Balozi ya Harry Verweij alisema kuwa katika nchi zinazo watu wengi zaidi kama Burundi ni muhimu familia kuchukua hatua wa za wajibu juu ya mpango wa uzazi. Wafadhili wa mradi huu walifahamisha kuwa wanaridhika na maamuzi waliochukua kutokana na mradi huo na kuomba mpango huu ongezwe kwa inchi nzima. Na kwa kumalizia tarifa hii ya bari ndugu wa sikilizaji, tuwebu kurasa wa bari za ukogenini, serikali Algeria imetangaza maombolezo ya kitaifa ya siku tatu kufatia kifo cha watu zaidi ya miambili na nchini Niger kuna ripotiwa utikuaji nyara na na uko wa ofisa wa shirika la kihisani na nchini siria wa shiriki waki wa mianza mandalizi kwa mashambulizi ya Marekani mengi zaidi na muenzetu Ernest Pablo wajuavu. Watu zaidi ya 250 walipoteza maisha jana Jumatano katika ajali ya ndege ya kijeshi ya Algeria karibu na uwanja wa ndege wa Boufarik. Serikali ya Algeria imetangaza maombolezo ya kitaifa ya siku 3. Ndege hiyo ilikuwa ikielekea uwanja wa ndege wa kijeshi wa Tindouf kwenye upaka na Sahara Magharibi. Afisa wa shirika la kutoa misada kutoka Ujerumani, anaendelea naendelea kushikiriwa na la watu wenye siraha ambao awajulikane walipu bada ya kukimbilia nchini mari. Afisa huyo alitekwa nyara jana jumatano. Kasi mwa ni mkuu wa ni yame katika jimbo la ayuru alikuwa akifanya kazi kwa shirika. Risiro la kiserikali la help linaro wakimbizi kutoka mari. Watu wengi nchini Libya wanaendelea kujiuliza huku uvumu kuendelea kuzaga kuhusu hatima ya marshal Khalifa Haftar kiongozi wa kundi la waasi Dinaro Mashariki Mharibi Marshal Khalifa Haftar yamelazwa katika hospitali moja mjini Tripoli nchini Ufaransa kwa mujibu wa familia yake ambayo imebaini kwamba hali yake afya iko imarika Utamatishie taarifa ya habari yanayojiri mashariki ya kati ambako jeshi la asili na washirika wake wamehama kutoka viwanja vya ndege na kambi za kijeshi nchini humo pamoja na majengo ya Wizara ya Ulinzi na makao makuu ya jeshi Damascus kwa kufuatia uwezekano wa mashambulizi ya Marekani kundi la Hezbollah na jeshi la Iran pia wamehamisha askari wao kutoka ngome zao katika viwanja vidogo vya ndege Ambapo kulikuwa kukifadhiwa ndege sisi na rubani. Shukrani kwa kwa Erneste Pablo wajuwabo na kabla ya kutimisha bari tarifa hii abadi turudiri ya bari, bari kusu wakimbizi kutoka Kongo. Ambapo chakula kisichotosha ukosefu wa madawa na blanketi ni badi ya changamoto ambazo zinakabiliwa na wakimbizi wa Kongo kutoka kambi ya Musasese ni tarafani Kiremba katika mkoa wa Ngozi katika mhojiano na wakimbizi wa Kongo alikutana nao kaskazini mwa Burundi Jumatano hii kwenye sehemu ya Wizaya ya Ziara yake katika kanda ya maziwa makuu kamee na mkuu wa moja wa mataifa kwa wakimbizi Filippo Grandi aliwakikisha kuwa malalamiko yao wa yatawasilishwa kwa mashirika mbalimbali ilikuzingatia ufumbuzi wa kudumu na hata hivyo alipendekeza wakimbizi ya wa Kongo kutafuta shughuli za kuzalisha mapato hii ni ripoti kutoka kwa mwenzetu wa mawe nayo Wokanda kwa hospitali kidonga kiki na hivi bara ina katwa mmoja badia wakimbizi wakaambia msasa tarafa ni kiremba katika mkoa wa ngozi kiongozi wa shirika na wajali wakimbizi duniani hasere alikuwa amewatembelea wakimbizi hao Jumatano hii Katika uzinduzi wake rasmi katika inchi za Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na Burundi. Wakimbizi hao, wadieleza kwamba, wanakabiliwa na matatizo fulani fulani, chakula kidogo ambacho wanapokea na ukosefu wa madawa. Tunakula chakula chenyewe akirizishi. Unapata chakula, inakia fika lekenze, chakula inaishi. Hiyo ndo matatizo naona huku, tofauti na vingine yote. Na magonjwa hakuna, yani ile matibabu hakuna. Mtu unagonjwa, unakia fikia di, wakati ya kufa. yani matibabu hakuna. Na hakuna wakati unagonjwa, unamuose ndo hospitalini kwa sababu. Unaona ato ndo hospitalini, hakuna madawa, upati dawa. Unafika pali, unaeleza magonjwa fulani, wanakupatia dawa tofauti. Au unapewa parasita mole moja, hiyo, yani airizishi, nyumbani. Bana marage bilo tatu. ya gebi lotatu, gebi lebi lotatu niko na watoto to kumina. Kusa buo mirago, abatupatia yaki mirago tena, abatupatia pati yaki brangeti. Tunakoa tunalala kubimiti, na bi lebi makarto tunatua tunatoa, pale bi yake kemo mafood. tunalala na bato. Bato to bana koyo la kof, tunongeza tunabianika, tunigo tunabianika hapa, bana Afrika bana bitongo juu yuko watakuwe, maisha sana. Kiongozi wa shirika sele Filippo Grandi alisema kwamba atafikisha maswala hayo kwa wale ambao wanatua misada kwenye wakimbizi hao na wataangalia jinsi gani yatatatuliwa Lakini aliwaimiza wakimbizi hao kudishulisha na makazi fulani fulani yenye atawasaidia kuendelea kimaisha. Bada ya hapo kiongozi huyo alitembelea na warundi wenyewe warirudi kwenye familia zao kutoka kambini nduta katika inti ya Tanzania ambao wanaishi tarafa nikasogwe katika mkoa wa muinga. Shukrani kwako Jertrude Mawenayo kwa ripoti hii na hapa ndipo tumafika muisho wa taarifa hii ya bari. Shukrani pia kwa nye ambao mweza kutusikiliza. Na pia fundi mitambo Elika Dogo msomaji di jenio nzibani watakia kila heri kwa herini.